Oroszország, kos Agacs. Még egy órával később, moszkvai idő szerint 13 óra, kos Agacsi idő szerint 17 óra. Marsbéli táj. Andrénak ez volt az első gondolata, amikor meglátta az altájt. Mindig ilyennek képzelte a távoli bolygót. A falkon sárgás-barna színű kietlen völgyek és szürke köhegyek fölött repült. Az életnek semmi jele. Sehol egy növény vagy folyó, csak barlangszerű, oválisan tátongó formák. A földtörténeti korokban felgyűrődött hegyvonulatokat évmilliók óta mosta itt az eső, mindent elmaszatolva, lekerekítve és legömböjítve. Most már sehol egy él, szakadék vagy kiugrás, csak tompa formák, kőhullámok. A táj néhol vörös színűre váltott, de csak rövid szakaszon, aztán rögtön visszatért a barna, a sárga és a szürke. A leszálláshoz készülőgép elsuhant a néma a rideg táj Kicsit megemelkedett, ahogy ráfordult az előttük szétnyíló völgyre. Ennek a végén már ott ásítozott a kifutópálya. Egyetlen szürke távoli csík a homok sárga lapos semmiben. Kipusztultnak tűnt itt minden. Tényleg a világ vége. Moszkvai idő szerint délután egy óra volt. Kicsit több mint két óra telt el azóta, hogy Odesszád atomtámadás érte, majdnem egy időben azzal, hogy André megölte Kuduhovot és az orosz másodpilótát. Mivel kikapcsolták az összes kommunikációs csatornájukat, André az elmúlt két órában csak az Eglin jeladót használta, azon kapta az információkat. 60 perce tudott a gravitációs atombomba felrobbantásáról, és 30 perce arról, hogy valószínűleg jól gondolták, Putyin is erre felé tart. Mögöttük jön három órányi lemaradással. A CIA és a francia titkos szolgálat a DGSE abból következtetett erre, hogy az amerikai kémműholdak és az Eglin radarállomás a négy orosz elnöki gép közül az Altai felé közeledőn érzékelte a legintenzívebb kommunikációt. Ez már így volt az odesszai atomtámadás előtti fél órában is, úgyhogy a CIA már akkor gyanítani kezdte, hogy Putyin mégsem a repülőkremre ült fel, vagyis nem koszvinszki kamenybe tart, az ottani atombunkerba. De talán nem is a hat MiG 29 es vadászgép látványos védelmében repülő két Ilyushin Il 96-os egyikével utazik a szibériai Jakuckba. Akkor kezdték biztosra venni, hogy Putyin tényleg erre a gépre szállt fel, amikor két perccel az atombomba ledobása után heves kommunikációt észleltek a Moszkvai Nemzetvédelmi Irányítóközpont és az akkor épp az Urál fölé emelkedő repülőgép között. Ráadásul ezek a jelek egy orosz katonai csatornán érkeztek. Lehallgatni és megfejteni nem tudták őket, de mindegyiket érzékelték a másik három elnöki gép körül e az amerikai műholdak és megfigyelő rendszerek semmilyen kommunikációs aktivitást nem tapasztaltak. Nem sokkal később kazányból felszállva két újabb Mik-29-es is csatlakozott ehhez az Illyushin il 96-oshoz, így onnantól kezdve már négy vadászgép kísérte. Akkor már mindenki teljesen biztos volt abban, hogy Putyin ezen a gépen ül, és nagy valószínűséggel kos Agács felé tart. A repülő ugyanis a kazakh légtértől nem messze, de még orosz terület fölött ráállt egy olyan légi folyosóra, amely Mongólia irányába vezet. André két órával korábban, Kuduhov likvidálása előtt, amikor bement a pilótafürkébe, megkérte az akkor még az életben maradásban reménykedő orosz pilótát, Viktor Bondarevet, hogy a Cukorkirály nevében rendeljen két terepjárót a Kosagacsi repülőtér kifutó pályájához. Lépjen fel úgy a milliárdos pilotájaként, ahogy ilyen helyzetekben szokott, és beszéljen az irányítótoronnyal, vagy akivel kell. A líbiát szőnyekbombázó Bondarev olyan arrogáns, ugatásszerű hangon adott parancsot a világvégi kisreptér egyetlen szolgálatban lévő tisztjének, ami még Andrét is meglepte. Úgy beszélt vele, mint egy keleti kényúr az elcsatangolt háziállattal. Ha nem rádión utasította volna, hanem személyesen az irányító toronyban, a nyomatékkedvéért valószínűleg még bele is rúg a szerencsétlen türkbe. Fenhangon elmagyarázta neki, hogy kiül a repülőn, de úgy, mintha maga is egy kiválasztott személy lenne, a föld napos oldaláról. Hozzátette, hogy az olyan civilizálatlan barbároknak, mint amilyen az irányító tiszt ott, a mongol határvidéken, landolás után a testőrök a dúsgazdag oligarha szeme láttára szokták kitekerni a nyakukat, ha nem intézkednek időben. Szegény azonnal elrohant autót keríteni, Bondarev pedig átült a falkon utas terébe, mert André kiküldte a pilótafürkéből. A névtelen is ment vele, figyelte minden mozdulatát. Azóta Bondarevvére rászáradt a fényesre lakkozott Mahagóni fakartámlájára és a hófehér bőrülésre. A fülkében Sztyepán Kirilenko épp a leszálláshoz készülődött. Mellette most már egy másik ukrán származású légiós ült, Vadim Vorosilov, aki szintén tudott repülőgépet vezetni. Kirilenko továbbra sem kapcsolta be a jeladót. A kosagacsi irányítótorony csak pár perccel ezelőtt érzékelte, hogy közelednek, amikor szignáljel nélkül is feltűntek a pásztázó képernyőn. Az irányítótorony egyébként valójában csak egy kétszintes faépület volt, mellette istálókra emlékeztető bódék, korhat ajtójú fagarázsok álltak, meg két benzintöltőkút az üres semmi közepén elterülő, fakerítéssel körbevett kavicsos területen. A levegőből a végtelen lapos és szürkesztyeppetáj kellős közepén a repülőtér pont úgy nézett ki, mint egy amerikai western film díszlete, mint egy elhagyott postakocsi állomás a vadnyugaton. Ahogy André kinézett a gép ablakán, nehezen tudta elképzelni, hogy három óra múlva az orosz elnöki óriás gép is itt fog landolni. Bár lehet, hogy épp ez volt a lényeg. Maga az álca, az elhagyatottság. Hiszen a helyszínt látva kigondolná, hogy a világ egyik ura a rettenthetetlen szárt alakító Vladimir Putyin épp itt akarna elbújni. Kirilenkó bekapcsolta a rádiót és bejelentkezett a faházikó emeleti szobájába, vagyis az irányító toronyba. A türk tiszt, aki akkor már tudta, hogy Putin elnök is kos felé közeledik, és valószínűleg ma lesz élete legjelentősebb napja, először óvatosan megkérdezte, hogy kik is ők, és miért nincs bekapcsolva a jeladójuk, mert anélkül nem tudja azonosítani őket. Kirillénkó, próbálva a szétlocsantott Gyógy Bondarev agresszív magabiztosságát utánozni, oroszul közölte, hogy a jeladójuk zárlatos lett és tűzveszélyessé vált. Ezért kapcsolta ki: De amúgy is az ő dolgában ne pofázzanak bele mongol nomádok, inkább mondja meg neki a türk törpe, hogy hol vannak a terepjárók, mert innen a levegőből egyelőre nem látja őket. Miközben ezt mondta, Kirilenko vigyorogva kacsintott a pilóta fülke ajtajában álló Andréra, aki persze nem értette, hogy miről is van szó, de a hanghordozást hallva megcsóválta a fejét. Nem kell túljátszani, ez volt az arcára írva. Két perccel később landoltak a felújított, kiszélesített és meghosszabbított kifutópályán. Az egész élettelen marsbéli tájon egyedül a tükörsima aszfalt minősége sejtette, hogy itt nagyon más dolgok lehetnek a föld alatt, mint amit a felszín elárul. Egészen a kifutópálya végéig gurultak, ott megfordultak és megálltak. A majdnem négy kilométer hosszú két harmadánál kicsit több mint egy kilométerre tőlük, derékszögben vékony betonút vezetett a dobozszerű fatákolmányokhoz, a reptéri épületekhez. A fakerítéssel körbevett focipályányi területen még innen nézve sem láttak terepjárókat, csak egy szürke, kis buszszerű ablaktalan járgányt a kétemeletes emeletes palatetős főépület előtt. Ekkora távolságból nem lehetett kivenni, hogy pontosan micsoda. Hol vannak a terepjárók? mordult Kirilenko az irányító tisztre, aki a recsegő rádión keresztül szabadkozva közölte, hogy a hegy túloldalán a tőlük tíz kilométerre fekvő pár ezres faluban senkinek sincs terepjárója, és ide még soha nem szállt le ilyen drága luxus magánrepülő. Itt nem szoktak gazdag emberek felbukkanni, úgyhogy ő csak egyetlen uaz kisbuszt tudott keríteni. Itt ezt használják, ilyen cipókat, buhankákat, ahogy a szovjet idők óta az orosz népnyelv az uazokat hívta. A körlámpás, hetven lóerős, téglaformájú, brutálisan együgyű, de megbízható, Oroszország szibériai tájain sok helyütt még ma is mentőautónak használt uaz terepjáró buszocska, sajtót acélból készült, laprugókkal, meghajtással. Kirilenko felsóhajtott, de nem volt mit tenni. A tájat, az elnéptelenedett senki földjét látva kénytelen volt elhinni, amit az irányító tiszt mond. A CCP feliratú, a két első ajtaján sarlókalapácsos matricával díszített sáros uaz pár perc múlva érkezett a falkon mellé. A sofőrt elzavarták, nem volt rá szükségük, gyalog visszaküldték abba a fakai bába, ahonnan jött. Húsz percig tartott, mire az összes fegyvert és lőszert átpakolták az uázba. ba Épp elfértek benne heten, a hat Ukrán és André. A holtesteket a repülőben hagyták. A 45 millió dolláros géppel Kirilenko félreállt a kifutópálya végéből balra kanyarodó, egysávos szervízútra, a halottakra rázárták a lépcsőajtót, aztán ott hagyták a Falkont. Az uaszt az eddigi másodpilóta Vagyin Vorosilov vezette. André elölült, mellette. Szemben velük poros, kavicsos, néhol száraz fűcsomókkal szaggatott üres táj. Jobbra a lapos semmi kellős közepén szélzák. de épp hogy csak mozgott. A szél alig fújt. Tőlük körülbelül 500 méterre néhol átszakadt drótkerítés futott. Ez vette körbe a repülőteret. Ők még belül voltak. A távolban az Altály hegy hegyvonulatai. Az ég és a levegő kristálytiszta, sehol egyetlen felhő. Innen körülbelül két kilométerre a lapos emelkedni kezdett. A horizonton párhuzamos hegyvonulatok futottak egymás mögött, egyre magasabb csíkokban. Arra felé volt Mongólia. A legmagasabb hegycsúcsokat hófette. A mongol határ innen körülbelül 80 kilométerre lehetett. André elővette az eglin jeladót, és megmutatta a többieknek, hová mennek. Neki a szemben lévő hegynek, aztán felmennek rá, ha kell, gyalog, körülbelül száz méter magasra. Induljunk, veregette megvorosi vállát aki sebességbe kapcsolta az uvaszt. A piros, CCP feliratú dobozterepjáró rekettes köhögéssel meglódult, de a motorja gyorsan felmelegedett, kisimult a hangja, és a körülményekhez képest csendben rászkódva haladt a reptérkerítés felé a fűcsomokkal teli hepehupákon. A távolban, egymástól nem messze, két piros-fehércsíkos fémoszlopot láttak, talán köztük kiuthatnak. Azt gondolták, hogy ott nincs drót, és így is volt. Két perc múlva elhagyták a repülőteret, és utána már tényleg tiszta volt a terep, se utat, se épületet, se élőlényt nem láttak. Növényzetet is alig. Egyedül voltak a semmi kellős közepén, a zörgő uazban, a lábuknál egymásnak verődő fegyverekkel. Mekmilen mesterlövész puskák André megint ránézett az Eglinről érkező adatokra. Helyi idő szerint mindjárt este hat lesz. Naplemente két és fél óra múlva, fél kilenckor. Aztán még derengő fény körülbelül háromnegyed órán át. Ha minden igaz, akkor az orosz elnök két óra múlva itteni idő szerint este nyolckor landol majd koságácsban. Sötétedés előtt tehát, még világosban, maximum egy órájuk marad arra, amiért jöttek. Ha Putyin egyáltalán eljut idáig...